الله من الشيطان الرجيم، فوين للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، ثم يقولون هذا من عند الله ليشترو به سمنا قليلا.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 أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاطت به قطئ ألوهؤ أولئك فأولئك فابن نارهم فيها خالدون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 لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذِلَّ القربا واليتامى وذِلَّ القربا واليتامى والمساكين وقولوا للناس أُثنوا وأقيموا الصلاة وقولوا للناس أُثنوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتهم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميساقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم ثم اقرنتم وانتم تشهدون صدق الله العظيم ماكهκεcelakaan besar bagi orang yang menulis kitab Taurat dengan tangan mereka sendiri, ia'ani ya mereka mengubah kalam Allah mengikut nafsu mereka. Kemudian mereka berkata, ini ialah dari sisi Allah dengan maksud untuk memperdagangkannya dengan keuntungan duniawi yang sedikit. Maka kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang ditulis oleh tangan mereka itu sendiri. Dan kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa yang mereka usahakan itu. Dan mereka berkata... ...yang ini tak Nabi Muhammad mengancam mereka dengan azab neraka. Kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka... ...kecuali selama beberapa hari yang tertentu sahaja. Katakanlah, Wahai Muhammad... ...adakah kamu sudah menerima janji daripada Allah... ...sehingga Allah tidak akan menyalahi janjinya? Atakah kamu hanya mengatakan terhadap Allah... ...sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya? Sebenarnya... ...tidaklah sedemikian... Sesiapa yang berbuat kejahatan dan dia diliputi yang dilingkungi oleh dosa kesalahannya itu. Maka mereka lah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Sebaliknya orang yang beriman serta yang beramal soleh, Mereka itulah penghuni syurga. Mereka kekal di dalamnya. Dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman. Janganlah kamu menyembah melainkan Allah. Buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Kaum kerabat. Anak-anak yatim dan orang miskin. Serta ucapkanlah kepada sesama manusia kata-kata yang baik. Dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangi perjanjian setia kamu itu. Kecuali sebahagian kecil daripada kamu. Dan kamu sememangnya orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Dan ingatlah. Ketika kami mengikat perjanjian setia dengan kamu bahwa janganlah kamu menumpahkan darah kamu yang berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan janganlah kamu usir mengusir sen sesama sendiri dari kampung halaman masing-masing kemudian kamu telah berikrar akan mematuhi perjanjian setia itu dan kamu sendiri jugalah yang menjadi saksi yang mengakui kebenarannya Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin, wal'aqibatulimuttaqin, wala'adwana illa ala'l-zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa'ala alihi wa ashabihi wa manistanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar tuan-tuan dan perempuan di rumah sekalian pada pagi yang pernah berkah hari ini pada pagi Sayyidul Ayyam hari Jumaat. Hari kesempurnaan ciptaan bumi oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, kita diberi peluang oleh Allah SWT menghirup ataupun menyedut udara yang nyaman. Ini yani, nafas atau nyawa masih diberikan oleh Allah kepada kita. Dan pada pagi ini, semua orang Islam akan bangun mengatakan Alhamdulillahillazih. Ahyaana ba'dama amatana wa ilaihin Puji-pujian bagi Allah yang telah membangkitkan kami setelah mematikan kami buat sementara waktu dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan akan dibangkitkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, maka insya-Allah pada pagi ini dengan apa yang disebutkan dalam tanya Allah Ustaz Sema kita pada pagi yang mulia ini kita akan bercakap mengenai topik janji. Apa itu janji insya-Allah? Kita akan uh, berbincang sebentar lagi insya-Allah kerana di sini ada talian eh, daripada pihak penonton. Uh, silakan. Ya, nombor telefon ialah uh, 0377268114. Ya, sekali saya ulang 03 777-268114. Jadi mereka penonton di luar yang ingin bertanya. Sila hubungi kami di talian yang telah saya bacakan tertera di hadapan adik kaca TV tuan-tuan sekalian. Dan insyaAllah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang persoalan ataupun tentang tajuk topik kita pagi yang mula ini. Dengan nama janji sebab. Janji ni tuan-tuan nak -tuan bebas sekalian, janji ni orang berjanji selalunya kerana nak meyakinkan seseorang. Orang berjanji kerana nak mendapatkan sesuatu. Kadang-kadang ada juga orang berjanji kerana membohong. Ada juga berjanji kalau saya sekian-sekian saya akan buat sekian-sekian. Sebenarnya untuk mendapatkan benda tersebut dia sanggup berjanji. Ah ini janji memang tak boleh terima atau tak dilepakai. Kita berbalik kepada persoalan Apakah yang dikatakan dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran itu sendiri. Kalimah janji, janji ini saya baca tadi pun ada kalimah-kalimah perjanjian-perjanjian. Karena janji ini kalau asalnya, kalau bahasa biasa kita kata Al-Wa'adu. Iaitu perjanjian. Al-Wa'adah. Fulanun. Ya? Mananya telah berjanji oleh seorang lelaki. Atau seorang wanita, seorang perempuan. Tetapi dalam bahasa Arab ada perkara, -perkara yang berkaitan dengan maksud dia adalah berjanji. Iaitu antaranya... Yaitu Al Ahdu, yang pertama saya akan huraikan insya Allah lebih kurang tentang Al Ahdu juga maknanya janji. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala: "Allahu Akbar". "Allahu Akbar". "Allahu Akbar". "Allahu janji "Allahu Akbar". "Allahu Akbar". "Allahu Akbar". "Allahu Akbar". "Allahu Akbar". "Allahu Akbar". Bila sebut Ahdullah ialah janji Allah dalam persoalan melaksanakan perintah Allah. Makna dengan janji Allah dengan perintah Allah maka hendaklah kamu sempurnakan. Dalam suratul an'am ayat 152. Itu antara janji-janji Allah, yakni kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu Ada kalam Allah yang menyebut tentang yang kelima berjanji. Ufi bi ahdikum. Maksudnya wa ufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Sempurnakanlah janji-janji aku, maka aku sempurnakan janji-janji kamu. Dan satu ayat dia sebut kalimah al-ahdu juga. Yang kedua ni sebut tentang persoalan al-wa'du. Ha al-wa'du ini berbalik kepada persoalan manusia dan juga Allah Subhanahu wa taala. Ini yani, hal kita gunakan al-wa'du. Mana ana wa'adtu uh, fulanan aku berjanji dengan seorang sahabat untuk berjumpa pada jam 9 petang. Itu janji. Dan janji al-wa'du ini tapi al-ahdu kita tak boleh kata, e, ingatlah kita akan, kalau kami boleh buat, kami buat je lah. Allah kami semayang. Ha, tak boleh. Janji Allah perintah Allah, kita kena buat. Kita kena patuh. Maknanya, insyaAllah lah, Allah kita perintah segi pakaian, kena jaga. Ha, InsyaAllah lah, nanti kalau kami sempat, kami pakai. Ha, tak boleh. Mana janji Allah, mesti kena tunaikan. Wa ima, janji manusia ni ada syarat syaratnya je. Al-wa'adu, makna... Bagaimana kata Allah juga ada janji Allah. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Wa masakin taybatan fi jannati adn. Wa ridwanum min Allahi akbar. Ini boleh kita tengok dalam satu surah. Yang mana ada juga terkandung dalam ayat-ayat tersebut. yaitu bermaksud. Allah berjanji kepada orang-orang iman lelaki dan perempuan. Yang ini akan dapat berdasarkan sekalian. Iaitu akan dapat syurga yang berlendang lenang Yang mengalir air sungai di bawahnya. Dan Allah akan berikan eh, pangkat ini. Atau berjanji Allah kepada orang yang beriman dengan kepada Allah. Lelaki dan perempuan. Allah akan berikan. Ini janji ini. Allah berjanji akan berikan syurga. Di bawahnya ada air sungai lalu di bawah seronok tuan-tuan buat rumah atas air di bawah orang kita ada juga bawah tu air tapi untuk berak di bawah itu masalah benar yang dah faham silakan maknanya Allah berikan wa masakinah thayyibat ni janji Allah untuk orang yang beriman dengan Allah lelaki dan perempuan itu juga bermakna al wa'du -wa atau janji janji orang pula ada juga ya mana aku berjanji dengan orang masa saya janji dengan manusia tentu ada syarat ya Selalu ada syarat iaitu jika kita ada kemampuan keupayaan, kita akan kita baru boleh berjanji. Jangan pula berjanji yang bukan-bukan. tuan berjanji dengan anak, -anak. contoh kalau uh, kalau Kak Ngah dapat SPM, ni ayah mak bapak bukan bukan senang macam orang kaya, bukan jutawan ke hartawan. Orang biasa aje, kerja pun lebih kurang aje, gaji 11/2, 2000 1/2. Janji dengan anak kalau Kak Ngah dapat SPM 8A, 10A, uh, mak nak beli BMW. Oh tuan-tuan Orang kerosi-kerosi pun terkejut dibuatnya. Saya boleh ke diri janji. Maka tentuan janji macam ni. Janji yang tak kena janji yang dilarang oleh Allah Subhanahuwataala. Janji tidak ikut kepada kaum perempuan. Janji Allah mampu. Allah boleh bagi. Whatever Allah boleh bagi kat kita. Dengan syarat. Kita beriman dengan Allah. Beriman dengan dengan Allah laki dan, dan perempuan. Itu maksudnya Al-Wa'du. Dan yang ketiga boleh katakan Al-Misa'ku. Yang saya baca ayat tadi dalam surah Al-Baqarah tadi ayat ayat yang ke 79 hingga 84 iaitu al wa'd aman al misaqu ini perjanjian ikatan setia maknanya al misaq ni asalnya wasiqa wa waqa maknanya musiq maknanya iaitu benar perjanjian setia maknanya janji sungguh-sungguh ni ya dengan Allah sebagaimana dalam ayat direkamkan tadi Allah sebut wa'idha khasna misaq bani Israel. dan kami pegang perjanjian setia mereka dengan kami iaitu la ta'buduna illa Allah jangan kamu sembah melainkan Allah kemudian disebut uh, apa nak wabil walidayni ihsana dan berbuat baik dengan kedua ibu bapa ini janji mana Allah pegang janji setia Bani Israil dengan Allah iaitu kami akan ...janganlah kamu sembah Allah, kata Allah kepada mereka... ...dan taklah kamu buat baik dengan kedua ibu bapa. Tetapi akhirnya... ...mereka sendirilah yang kurang hajar dengan Allah... ...mereka sendirilah yang belak dengan Allah... ...dan mereka sendirilah tidak menghormat... Ya, ...kedua orang tua mereka di zaman tersebut. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian... ...itu antara disebutkan tentang... ...al-misaq... ...ia'ni perjanjian... ...ia'ni ikatan setia... Allah ataupun kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi insyaAllah tuan-tuan Untuk beberapa uh, kali kemalangan lagi insya Allah kita akan uh, kembali selepas ini Dan jangan kemalangan tuan-tuan muslim Ada lagi yang lebih baik Atau lagi menarik untuk kita uh, Cerita atau berikan kepada tuan-tuan dan puan Bila jemil al-musyahidin Pada pagi yang berakah ini Alhamdulillah sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian Di pagi yang berkah ini dapat kita meruskan lagi Kehidupan kita yang baik Dan insya Allah dalam hidup kita sentiasa Melakukan amal kebaikan dan berusaha Untuk kita menjauhkan amalan yang tidak baik Ini sebagai seorang yang benar-benar Beriman kepada Allah SWT Jadi kita teruskan kepada topik kita yang Iaitu ataupun selalunya berdengar iman ya. Soalan, soalan daripada penonton mulai iman dan uh, soalan, yang, soalan yang pertama, ada beberapa email di sini. Soalan yang pertama, uh, daripada Muhammad Imran, Muhammad Azlan, Siti Awan, Perak. Yeah. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Mengapakah apabila kita berjanji, mesti ditunaikkan yang tersebut? Apakah akibatnya jika tidak menunaikannya? Dan adakah ia bersalah sedut agama dan kelepas jagat? Memang ya. Yeah. Sebab Allah berpesan, dalam hidup kita ni, bila dah berjanji, maka hendaklah kita sempurnakan janji tersebut. Ya? Maka orang yang berjanji, tetapi dia tidak melaksanakan janji tersebut. Ini adalah salah satu sifat, bukan sifat orang beriman. Bahkan sifat orang-orang yang falsik. Atau ada kalimah yang paling hebatnya, saya disebut. Yang tak ada kalimah, iaitu sifat-sifat orang yang munafik. Na'udzubillah, meselekesan. Janji, jangan janji. Bila sebut janji, orang akan percaya, tuan-tuan sekalian. Orang akan percaya. Aku akan belikan kau kereta. Tiba-tiba tak beli. Bohong. Apa jadi? Stress. Stress ya. Maksudnya tension. Nah gitulah ya. Ha detention babe, detention bundo tebih kurang lah ya. Maknanya hangat hati pun ada orang kata. Orang kata, bohong nak mampu. Janji sekali tak bawa orang tak percaya. Awak beli bohong orang. Yang kedua, orang tidak akan percaya kita dah. Itu basic fitrah ya. Itu maknanya hukumnya ya adalah berdosa. Sunggalah lah. Ya hukumnya berdosa, dilarang berjanji tetapi tidak menunaikan janji yang tersebut. Itu saya kata tadi dah. Janji kena ikut kemampuan yang ada pada kita, ya. Yang kedua soalan daripada uh, uh, soalan daripada Nur Nora Ikmal daripada Kajang, Selangor. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin tahu adakah dengan berjanji untuk mendapatkan ani membelikan sesuatu kepada anak-anak tetapi kemudian kita lupa ustaz. Untuk mengotakkan janji tersebut. Eh, dikira berdosa ke? Janji ibu bapa kepada anak-anak jika tidak ditunaikan. Adakah boleh di muamma af sahaja? Kata-kata sekalian. Maknanya. Nabi pernah sebutlah hadis Sahih Bukhari. Al-Muslimuna ainda syurutihim. Walaupun hadis mungkin tidak terkena kepada benda ni. Tapi nak bagi tahu Orang Islam berpegang pada syarat-syarat. Saya akan sebut antara. Nama-nama janji itu ialah syarat. Eh? As-syurut syarat. Eh, maknanya orang Islam atau manusia berpegang pada janji-janji mereka. Ya, maknanya kalau lah mereka ni berjanji tapi mereka tak pegang pada janji, hangpa sebut tadi dah janji dengan anak dapat 8 eh nak beli BMW, tak masuk akal langsung. Budak tulisan dah lah tak ada lagi. contoh tuan-tuan ya? Ini bagi contoh maknanya janji dengan anak kena kotorkan. Kalau lah tak boleh kotorkan, memang layak boleh kata maaf bagi tahu anak, mama dia memang janji mama nak beli kepada anak ataupun kepada Along kepada Angah kecil-kecil tapi mama tak ada tak mampu insyaallah mama akan usahakanlah maknanya anak insyaallah dia akan dengar cakap tuan-tuan sekalian anak-anak kita ya, tapi jangan suka buat janji buang buka menyebabkan anak-anak ni dia study sungguh-sungguh tiba-tiba tak capai apa yang tuan dia akan rasa dendam dia akan buat pula keturunan-keturunan cucu-cucu cicit kita pun kena macam kita kenakan anak kita sendiri tuan ya? yang ketiga iaitu uh, topik apa nama ni soalan daripada Syamsuddin Ibrahim. Ustaz, adakah perkataan insya-Allah itu suatu janji? Dan jika boleh, ustaz terangkan bagaimana kaedah untuk kita mengatakan yang kita berjanji selain dari perkataan di atas. Maknanya insya-Allah lah ya. Pasti saya akan sebut juga insya-Allah makin besok bagi ke, besok bagi ke, iaitu syarat-syarat berjanji ni tentang fasilat. Mesti ada kita dengan manusia ni dengan Allah tak boleh. InsyaAllah saya semayang. InsyaAllah saya puasa. Tak boleh. Ini adalah. al-nahdulah -ah, Janji Allah. Maknanya perintah Allah. Tak boleh. InsyaAllah. Kalau saya rasa nak semayang. Saya semayang. Lekut suku saya lah. Kalau nak bagi dosa. Bagilah. Eh, tak heran. Kata dia oh, Tak boleh heran. Tak heran. Meningga tuan-tuan. Ah, jenuh. Eh, ah, ini tak ada masa nak bertawak. Tapi dengan manusia. InsyaAllah. Ada lagu apa tu. Ya? Lagu apa. Apa nama ni. Kerana kau isteri tu kan. Ha. Ku ingin kau mengerti bahawa hidup ini. Atas lagu tu lah ya. Tak semudah yang kita janjikan. Ada ah, ya. Eh? Janji bukan main nak beli mahligai. Lelah kali bukan mahligai. Mah melugai. Ha ni ya. Mah melugai makna mah meloya. Kek awak perut dengar janji. So macam mana ya. Janji ni kena ada. InsyaAllah. Ya? Nabi Dawah AS. Dia kata... Kalau aku ada kemampuan aku nak kahwin dengan 99 orang nak kata 100 orang isteri akan ku jimak satu malam satu orang kemudian mengandung kemudian bersalin anakku kena satu orang akan ku hantar perang maka Allah Allah bagitahu dalam Quran satu benda aja ai Nabi Daud alaihi salam dia tidak menyebut apa dengan tuan sekalian InsyaAllah. maka dia Allah akan jadikan anak dia Keluar satu orang, 99, semuanya meninggal. Yang seorang tu ada, tapi sayang tuan-tuan, tak dipakai langsung. Maknanya apa dia? Mentimun kaki tangannya kudung tuan-tuan. Kenapa dia? Ini bukan main sebab. Janji antara lapik. Kata orang cakap, biar belapik. Insya Allah Kalau abang ada duit nanti, abang berjanji dengan yang... Abang akan belikan rumah baru insya-Allah. Kalau abang ada duit nanti abang dapat bonus bulan 12 dan insya-Allah lambat lagi ini, 11 bulan lagi. entah dapat ke tidak, Allah alam. Eh? Kalau abang dapat bonus nanti insya-Allah abang belikan mas banyak-banyak yang daripada kelingking cincin sampai ke ketiak tentulah seronok kawan tapi dengan syarat pada insya tapi janji jangan main-main. Saya sebut ada? Yang malam tadi, yang malam-malam mukadimah tadi janji ikut kemampuan seseorang ya itu hantar dia kepada saudara Syamsuddin Ibrahim daripada Johor Bahru. Yang keempat, iman keempat daripada Rashidah Ali daripada Kuantan Pahang. Ya, assalamualaikum ustaz, adakah pasangan teruna dan daru? Ah ha, ini, biasalah tu. Yang berjanji sehidup semati, namun akhirnya cinta tidak direstui oleh ibu bapa pasangan tersebut akibat hendak meneruskan pelajaran masing-masing. Apa nasihat kepada remaja yang gemar mengungkapkan perkataan berjanji saya hidup semati ni ni janjinya kata orang cinta-cinta apa nama e love monkey cinta monyet biasalah saya pun berjanji kat dulu ni contohlah kan ha, tapi tak jadi ha, cinta orang budak-budak ni dia otak dia apa nama belum matang lagi ya eh? dia belum matang dia sampai sampai dia nak cinta kereta dua dah cinta dah berjanji belah kita ni fi'ah eh midah oi biarlah kita saya semati hmm, tak ada eh kalau dia mati taubat tak mati lagi Tiba-tiba besok, tiga dan tiga, midah itu mati dulu. Dia taubat, dia kata, Allah mati pun tak. Itu semua janji bohong mengarut. Nak beritahu para remaja sekalian, jangan suka mengukap janji. Hari ini lagu-lagu, apa nama lagu, apa nama itu, sampai, walaupun biarpun, harus kutelan lautan barah. Nak mati, telan lautan api. Ha, ya? Maksudnya, tak ada orang cari pasar telan lautan api. Eh? Minah duduk depan sana, tebing tebing sungai, dia sebarang, dia terjun. Dia terjun. Walaub biarpun... ...lautan bara sanggup ku telan. Telan-telan. Mata pun dia beranam-beranam. Timbu-timpu tengkorok je, tuan. Minah pun terkejut. Maksudnya, jangan ya. Ha, demi cinta Allah. Okey ya. Maksudnya, di sini... ...nasihatkan kepada anda sekalian. Tapi, mak bapak pun kena ingat. Zaman sekarang... ...kalau-kalau kat universiti umur dah 21 kat atas. Zaman sekarang, zaman berkabel. Jadi, kita larang kapel-kapel yang pelik-pelik. Maka, bila anak-anak ni sampai sunah Nabi pun... sunah Sadina Ali pun... ...sampai anak 21 tahun... Tanya ada orang kahwin. Dia, kita orang kita suka meletakkan profesyen utama daripada masalah perkahwinan. Tak salah anak kita umur 21 tahun, 23 tahun. Yang nampak cinta berat sangat. Sampai jadi macam demam ke PLU. Nyamuk nak gigit pun takut dah ke PLU dah. dah. Yeah, macam demam malaria. Nyamuk malaria nak gigit pun tak berani. Sebab nampak macam malaria dah. Maka anda carilah yang sesuai. Walaupun sedang belajar, boleh sebenarnya. Yeah, ini pandangan Suha Qardawi kata. Boleh. Tak salah. ...anak dalam pelajaran, itu masih belajar, berkahwin... ...untuk mengelakkan persoalan-persoalan kemungkaran maksiat... ...ataupun dalam kes zina dan sebagainya, ya. Selanjutnya, soalan email yang kelima. Ustaz daripada Mas Rizal Nur, Kuala Lumpur. Ustaz, benarkah jika kita berjanji dengan sesama Islam... Ya, jika tidak ditunaikan berdosa. Betul. Sebut tadi dah soalan daripada apa nama ni, daripada setiawan tadi. Eh? Bagaimana pula berjanji dengan rakan yang bukan Islam? Ha, contoh ada orang Islam berjanji dengan saudaranya yang beragama Hindu misalnya. Atau orang Islam berjanji dengan saudaranya yang beragama uh, Buddha misalnya. Yeah? Uh, tidak juga menunaikan. Adakah berdosa Ustaz? Jawapannya tetap berdosa. Ya. Ha, yeah? Tak kira yang berarti awak janji dengan orang. Kalau janji dengan kucing tu lain pula kan. Kucing-kucing kalau aku dapat dia. Aku akan beli kau prestij. Apa-apa. Tiba-tiba-tiba tu makanan kucing tu. Tiba-tiba beli makan anjing. Terkejar kucing tu je. Ya? Besar macam anjing kan, tuan tuan. Ya? Dah tu lainlah binatang ni. Tapi dengan binatang pun tuan, -tuan. Cuba tengok ah, kan? Imam Al-Bukhari. Bila dia belayar atau dia bila mengembara daripada tempat dia ke tempat nak cari. Yang dia katakan Syekhul Hadis. Tentang ya. Dia tengok yang kita Syekhul Hadis ni. Dia tengok-tengok Syekh Qadir ni bagi apa nama ni bagi makanan ke kuda-kuda terlepas. Karung tu karung dedok karung makanan tadi tak ada makanan pun. Dia acah-acah je. kuda pun datang, datang tang pak dah cekok kuda tadi, maka Imam Al-Bukhari tinggalkan Syekh tadi buat Syekh ni kalau binatang boleh menipu, lagilah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada saudara-saudara muslimin azizana, ya Allah berfirman dalam surah Al-Isra, wa aofu bil 'ahdi Innal ahdaka kana masula maknanya sempurnakan janji kamu dengan Allah dan manusia sesungguhnya janji itu akan ditanya ataupun merupakan amanah yang telah kamu lontarkan belisan kamu kepada orang lain tak kira Islam atau bukan Islam, janji kita mesti tepat insya-Allah. Jadi para hadirin sekalian, kita berehat sebentar dan insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Sekali lagi tuan, harapan saya janganlah kemana mana pastikan insya-Allah akan bertemu lagi selepas uh, apa nama ni, uh, apa nama ni, iklan uh, e ataupun uh, komsy break ini insya-Allah. Alhamdulillah, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Eh, kita bersyukur kerana saya dan eh, sedang penonton sekalian diberi peluang pada pagi ini duduk masing-masing. Kita menonton eh, rancangan ataupun eh, segmen Tanya Al-Ustaz dalam tajuk janji bersama saya, Ustaz al bin Bahrim. Dan kita teruskan apakah yang dikatakan dengan janji tersebut. Ada beberapa janji tersebut saya janjikan pada eh, episod menurut tadi. Iaitu selain daripada Al-Ahdu, yang kedua al wadu -Wa yang ketiga Al misaqu dan yang keempat namanya Al Bayatu Al mubayaah juga maknanya berjanji, ya berjanji dengan apa nama berba'ah maknanya kalau kita ini berba'ah nak peganglah. ya saya berjanji akan uh, taat setia kepada tuan sebagaimana berba'ah. Maksud dalam bahasa kita aku janji dan sebagainya. Ya? Jadi berjanji ini berlaku dalam peristiwa apa nama ada ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya yohn nabiu idaja akal mu'minatu ibaiyya anakka Allah Allah yusriq nabiilai sya'au walla yusriqna itu ayat ila akhir laaia ujungnya kita fayiyghun wa astaghfir lahun Allah maka ikatlah ikatan perjanjian Ia'ni bay'ah dengan wanita-wanita tersebut ia berjanji. Mereka takkan berzina. Mereka takkan mencuri. Mereka takkan bunuh anak-anak. Mereka akan datang ke benda-benda yang keji, benda yang yang fahish, benda yang mungkar. Maka, Hey Muhammad, minta al-ampun bagi perempuan tersebut kepada Allah SWT. Dan bahasa ini, perjanjian iaitu al-bay'ah juga maknanya berjanji. Yang seterusnya, namanya al-yamin ataupun al-half. Halaf ataupun qasam ia ni berjanji dari sudut bersumpah ya ha, yeah. sudut dia ber, bersumpah uh, sebagaimana disebut dalam hadis seorang sahabat dia berjanji ya yeah, kalau dia berjaya sekian-sekian maka dia bersumpah yeah, dia nak minum air kencing anjing Allah yeah. bilang tuan ya tiba-tiba terlaksana impian ajak dia maka dia fikir kalau nak minum kencing anjing ni mana boleh anjing tak boleh makan lagi-lagi lah kencing anjing tuan ya yeah. Maka dia bertanya kepada orang Ya Rasulullah aku berjanji... Aku bersumpah nak pergi ke Sebab-sebab kelah berjaya dalam mana-mana ini... -mana perkara yang aku minta daripada Allah... Allah kata pergilah kamu ke rumah orang... Yang tidak salat... Pergilah rumah orang tidak salat... Kamu tunggu... Bila hujan hujan timpah atap-atap atap atap rumah dia orang tadi... Maka kamu tahanlah... Ambillah mangkuk ke benda ke cawan gelas ke... Tahanlah cucuran air atap rumah orang yang tak salat itu maka nabi kata itulah perumpamaan rumah-rumah anjing maka yang turun itu adalah air kencing air kencing subhanallah tuan-tuan akibat daripada perbuatan yang tidak solat solat eh lima waktu sehari semalam jadi insyaAllah mungkin di sana ada panggilan ada beberapa penonton silakan Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji uh, mak Jawaharlal dari Polres. Oh, jalah. Ha uh, nak tanya kau ustaz ni. Ya ya silah. Ayah yang kita amanu bil asalihat annal yawma jannatin tajri min taatiha al anhaar dan akhaaya tan. ustaz terjemah -huh. kalau boleh macam kita kata kita nak amal, kita baca selalu. Uh -huh. kan janji Allah tu. Ada hmm. memanglah kita dapat kan. Hmm. Tapi boleh kita kita selalu baca lagi dan lagi lagi dan lagi ustaz. Uh, terima kasih ya. Assalamualaikum. Uh, Jauhan orang Perlis ni. Memanglah ayat Quran gini dia ayat Quran bila takrir bacaan Allah dah kata dah ya maknanya Ibnu Mas'ud sebut orang yang hidup mereka ni hati mereka ni selalunya gundah gulana Allah kat dalam Quran innal insa khuliqa halu'a idza massahu alkhairu idza massahu alkhay idza massahu sharru jazua, Wa iza mastahu alkhairu Manusia ni Allah cipta dia keluar kisah ya, tuan-tuan musliman. Ya, keluar kisah. Bila dia senang, dia kedekut. Ha, dalam lama kata, kedekut nak mampoi. Dalam lama tak asak kau kedahlah, dengan izin eh. Kedekut nak mampoi. Eh. Kedekut tak ada masin. Ha kata orang baling. Ha ya. Kedekut tak ada masin. Ya, maknanya bila dia senang dia kedekut. Kadang-kadang bukan orang dengan bini sendiri bergredekut dengan laki dengan begini kod bila dia susah barulah ha tuan ni eh? ini biasa fitrah manusia kembali kepada Allah Subhanahu eh? taala ya jadi ayat Quran Imam Sugada kalau hati guna gulana maka apa dia bacalah Quran yang kedua dengar orang baca Quran yang ketiga kalau hati kamu tak berubah maka minta Allah tukarkan hati kamu sebab hati itu bukan milik kamu sebenarnya hati syaitan wabillahi ma zalik bila Yahjah tuan dan, dan perlis tadi kata iaitu kita baca Quran sebagai motivation sebagai motivasi yang kita ni nak jadi orang baik. Baca lah Baca dia. dia banyak ayat iza waqatil ya wa, wa, wa yamin tu, orang-orang kanan siapa dia, orang kiri siapa. Maka baca sebagai satu rasa kita takut dengan Allah, seronok dengan gambaran dan berita baik daripada Allah Baca ya, bukan maknanya baca saya tak buat amalan tak boleh juga. Kena baca, kena amal-amal insya-Allah dapatlah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan. Bukan ada pandang yang seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak tanya tentang janji ni. Dari mana, Puan? Kita uh, janji dengan Tuhan seperti nazar. Puan, daripada mana, mana, Puan? Kita janji dengan Tuhan. Oh. Kalau kita kena sakit yang begitu tenat. Okay. Kita berjanji kalau dah baik nanti. Ha. Dia akan puasa seminggu kerana Allah. Itulah nazarnya. Ha. Tapi bila dah sembuh, dia tidak melakukannya. Apakah itu dah jadi jatuh munafik kerana tidak melakukannya nazar tu? Aku hukumnya, hmm. Tuan. Bila... Itu, itu lagi dekat eh ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat terima kasih. Pu ada bermano ya, tak begitu alamat mana ya. Uh, gini, janji dengan Allah, nazar wajib ditunaikan. Bila mati mati berhutang, bila demo mati tu kita yang bernazar nak puasa seminggu, tak puasa puasa, anak tahu, suami tahu atau isteri tahu. Maka anak keubat mesti ganti, mesti qada puasa nazar. Dia kena buat. Kalau tidak berdosa lah orang bernazar tadi ni. Soalan, persoalan munafik antara kita dengan ya manusia tu sendiri, dengan agama. Memanglah termasuklah tu tapi taklah kata munafik dengan dia. Memanglah bapak kepada segala munafik lah sebab bohong dengan Allah SWT. Jangan saya kata, jangan. Lepas tu saya kata yang tuan ya? ni kalimah motivasi ni. Jangan pandai-pandai janji kalau rasa, kalau masih tidak ada kemampuan. Memang time sakit ni semua Allah. Tak ada orang menari, tak ada orang pergi karaoke okay, orang sakit ni. Eh pergi hospital. Allah, Allah, Allah. Lepas-lepas keluar, he'leh. He ha, tengok. Malam ya? bersakit. Allah, Allah. Bila keluar-keluar, -kelu, he'leh, he he'leh. Tak ada Allah dah jadi he'leh. He Kenapa dia? Andilah. manusia bila senang, lupa Allah. Bila susah, otomatik akan ingat nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mana? Jangan berjanji buat benda yang yang tidak rasa mampu kita nak buat tentuan. Ya? Silakan muka ada soalan ataupun panggilannya terutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Semana Semban. Ya, silakan. Ini tentang janji ni. Kalau janji dengan makhluk alus ni macam mana? Kita kadang-kadang berubat... ...menggunakan pemomohan... ...pemomohan ilmu hitam lah. Jadi kadang-kadang dia menurun dan sebagainya... ...dia kena buat perjanjian dengan dia. Kalau sekalian baik penyakit ni... ...kena sembelih ayam... ...pergi dekat kubur dan sebagainya. Makhluk kita alu, kita Makhluk alus apa ya? Ya? Yeah? Makhluk alus apa? berada? Makhluk alus sepatutnya macam uh, perajak makhluk halus macam a uh, jinlah uh, apa ni uh, ada unsur-unsur itulah il ilmu hitam ni. Oh, pun ada. Ha, okay, okay, ha okay, okay. jadi ha. patutkah kita tunaikan janjinya? Hmm, okey. Terima kasih ya. Ha, so, so. Uh, saudara Abdul Rahman daripada Seremban. Tentuan buat perjanjian di atas perkara yang syar'i yang disuruh oleh Allah Subhanahuwataala sahaja. Atas benda-benda mungkar tuan-tuan. Maka terbatallah ia. Tapi ingat. Kalau dah janji dengan syaitan. Syaitan tuntut sampai kubur tuan-tuan. Kena ingat ya. Kalau dengan manusia dah. Syaitan akan ikut akan follow. Dia kata follow me. Hak gitu ya. Ha, Maknanya jangan buat perjanjian dengan makhluk lain. Kalau jin-jin Islam ada juga. ada berjanji dia mungkin tolong kami. Akan berikan kamu benda tu. Mungkinlah ada-ada keharusan di situ ya. Tapi kalau dengan syaitan. Maka kata Allah keadaan ya. Allah dah sebut dah. Apa nama ni? Jangan kamu ikut syaitan. Hatha sirati mustaqiman. Fattabi'u. Uh Wala tatabi'u qutuwati syaitan. Ini jalan aku, jalan Islam, jalan yang the best of the best in the world. Tapi jangan kamu ikut jalan syaitan. Kerana dia musuh kamu yang paling nyata. Tapi kita ikut juga. Terima badan, terima padah tuan-tuan. Saya tak nak cerita banyak-banyak benda ni. Sebab berjanji dengan buat syaitan. Sebab kita kawangan syaitan ni tak ada masalah. Tapi kena ingat. Ada masalah besar. Iaitu. Kita akan jadi pak turut kepada syaitan tersebut. Na'udzubillah min zalik ya. Nasihatkan janganlah buat gila dengan tuan ya. Okey ada panggilan masuk lagi. Silakan. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kena balon ni. ustaz. Oh jauh tu. Ya. Apa-apa ha. ustaz? Baik-baik. Ya saya nak tanya ustaz ni. Ni sekarang ni janji ni ustaz. Ya sila. Uh, gemarlah gemar. Masih menjadi satu hobi. Betul. Kepada pihak, pihak tertentu buat janji. Iya, yeah, iya. Yeah. Jika saya dapat ni ya, yeah. saya menduduki kursi ni, okey saya datang tolaikan janji-janji. Uh, Tapi mana kemainkan janji ni? Kita nak menepati janji yang mesti dipenuhi mengikut syariat Islam. Aha. Contohnya uh, dia nak janji memberikan beberapa peruntukan-peruntukan tetapi semuanya membawa kepada masyarakat lalai daripada mengingati Allah. Iya, yeah, betul. Dia janji dia nak berikanlah uh, umpamanya, taman-taman uh, yang bersifat uh, boleh uh, membawa masyarakat kepada berhibur lah. Ya, betul. Kan? Berhibur. Jadi, bila berhibur tu pula tidak memisahkan antara lelaki dan perempuan pula. Ya, betul. Jadi, bagaimana, Ustaz? Supaya, maknanya, janji-janji ini kita buat tetapi tidak membawa kepada kemurkan Allah. Satu. Yang kedua, kita janji kita kepada Allah ni Janji yang... Kita dapat ni amanah ni Ustaz. Ya. Amanah untuk kita melaksanakan syariat Allah ni. Bagaimana? Saya minta pandangan Ustaz. Oh, oh Hebat soalan orang Sabah ni. KK Kota Kinabalu tuan-tuan. Uh, sahabat tuan-tuan Ustaz tadi gini. Kalau kita orang tu berjanji. Dia janji contoh. Nak buat benda tersebut. Maka. Dalam keadaan berjanji tu. Dia tahu benda tersebut dilarang oleh Islam. Maka berdosa lah ia. Bila dia dah berjanji. Dia berjanji nak buat benda sebut, tiba-tiba ada orang tegur, "Tak boleh tuan, ini ini haram." Oh, haram ke? Maka dia boleh dilaksanakkan janji sebut. Dia kena jalaksana janji sebut. Tapi dengan menukar bentuk tadi Ini daripada yang tak elok negatif kepada positif. Ha, ini ni, keadaan masalah besar tentu, -tentu kemiskinan dia. Ya? Ah ha, ni masalah paling besar sebab tu saya kata tadi, ada orang berjanji kerana nak dapatkan sesuatu. Ha, ini ada juga tuan. Kalau hang tolong aku dapatkan projek ni, aku bagi hang 15% gitu dia tuan. ...tapi dapat huyuk tuan-tuan. Ya, huyuk tuan-tuan. Kita melopong, gigi pun punnya. Kongok kita buatnya. Tunggu duit dia nak bagi membesian. Haram tidak. Janji kita tolong menurut... ...tapi dia tak bagi. Janji ni, janji nak gunakan kabel tuan-tuan. Ada orang kita macam tu. Hati kita kena dengar tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi sahabat dia menyebut amanah... ...juga daripada janji. Maknanya amanah... ...ia menjadi seorang pentadbir... ...adalah amanah. Kena peringkat daripada Nabi kata... ...setiap orang itu akan ditanya... Dengan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Makna, kalau dia tidak melaksanakan menunaikan amanah tadi atau responsibiliti tadi. Maka dia telah melanggar atau munkir janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan duit yang dia makan. Duit gaji yang dia dapat bulanan. Atau nama konsep pembohongan, penipuan. ya janji nak buat, tak buat, buat. Dia makan gaji tersebut. Dia makan elang tersebut. Maka haramlah pendapatan dia makan. Tuan -tuan. Sebab itulah kita kena ingat orang macam ini pun dia senang pun tak lama tuan-tuan. Ya. Inilah yang Nabi sebut, jangan jadi hidup kita cari reda manusia belakangkan reda Allah. Allah akan pasti orang akan meluat kepada kita dan jadilah kita ini pada orang yang reda kepada Allah, ambil reda Allah, Allah akan pasti orang akan sayang kita sesayang-sayangnya. Kenapa dia? Sebab ambil reda Allah belakangkan reda manusia. Insya-Allah kita uh, jumpa lagi, uh, selepas insya Allah, mana mana, kita lagi selepas ini dan insya-Allah ke mana-mana pastikan bersama saya lagi selepas ini. Alhamdulillah sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Jadi di penghujung nampak gaya ni dia ada penghujung-penghujung segmen penyujuan rancangan dan sekalian. Saya nampak sikit sebelum insya Allah, kalau tidak ada halangan arah melentang, sihatan yang baik. Kita akan bertemu lagi pada besok pagi ya, jam yang sama dan hariahat yang, yang sama pagi waktu yang sama insya Allah. Dan padahal penghujung yang akhir ni... Sekali lagi tentang persoalan tentang kalimah yang dikatakan janji tadi yang tak taakhir ataupun yang seterusnya dia namanya janji diuk dipanggil al-yamin ataupun al-halaf ataupun sumpah. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al Quran dia dalam surah An-Nahl ayat 91 ya wala tanqudul ayman ba'da tawkidih. Janganlah kamu ai eh, apa nama ni membatalkan mencabuli Sumpah kamu, yakni perjanjian kamu, setelah kamu menguatkannya. Ini ramai juga orang sumpah. "Wallah janganlah." Dia berjanji dia nak puasa seminggu. Tiba-tiba tak jadi. Ah, jangan, ya. jangan. Ya Allah, kalau aku sembuh, kalau nak aku dapat kesian, aku berjanji, aku bernazar, aku nak puasa tujuh hari. Kena buat, tuan-tuan. Dia telah tarik balik, tuan-tuan. Kalau tak boleh, orang lain kena puasa ni. Ni bagi contoh. Dan ada kelemahan-kelemahan yang lain juga kita sebut tentang asyurut as jadi Al Muslimuna ada syarutim dari hadis yang dibacakan pada persoalan email tadi. Jadi hadis Bukhari, orang Islam di atas syarat-syarat mereka. Maknanya syarat-syarat itu juga namanya perjanjian. Ya? Yang seterusnya syarat apa namanya janji juga dia al iqrar mana ikrar? Ya saya berikrar bahawasanya saya mertaat. Mana ikrar? Maknanya satu perjanjian ya? antara kita. Dengan apa yang kita akan buat. Contoh, nak masuk kerja. Saya berikrar saya akan mentaati. Raja dan negara, contohlah kan. Perlembagaan, keluhuran perlembagaan. Apa nama ni? Kesopan dan kesalahan. Contohlah. Mana dia berjanji ikraat, ya. Maka dia kena laksanakan juga namanya janji. Walau bagaimanapun Al-Ahdu, yang mula-mula tadi, Tuan-tuan dan perempuan yang di ramai sekilas-tidak-mula sekilas, Perjanjian Allah bermakna perintah-perintah Allah. Yang inilah yang kita akan bincangkan pada segmen-segmen yang akan datang, perjanjian Allah yang kebanyakan orang tidak melaksanakan perjanjian Allah. Yang ni apa dia? Perintah-perintah Allah, ramai orang tidak melaksanakan sebagaimana Allah sindir, Allah berfirman menceritakan tentang perangai sikap orang-orang Yahudi laknatullah. Mereka ini dah pegang dah, dah bai'ah dah, dah ikat janji setia dah yang mereka nak sembah Allah. Mereka tak tak nak bunuh membunuh mereka kata nak menghalau orang. Sekarang apa jadi? Mereka bunuh manusia walaupun yang dibunuhnya bukan orang Yahudi, orang Islam, tapi kontak bunuh itu mereka janji mereka tak akan buat. Tetapi mereka kata Allah, ya. Sum aqrartum wa antum mu'ridun. Maknanya kamu berjanji, berikrar, tapi kamu sendirilah yang berpaling daripada perjanjian-perjanjian tersebut. Dari tertuan yang dirahmat Allah sekalian, kalau kita lihat persoalan tentang janji ini nembes sekalian, Ramai dikatakan berjanji bagaimana soalan-soalan tadi ataupun soalan telefon tadi... ...mengatakan bahawasanya... ya ...orang suka bila nak dapatkan sesuatu, dia akan letakkan atas perjanjian. Kita tak nak cerita persoalan dengan manusia, dengan Allah pun tak lepas lagi. Sebab itu dalam konteks ini... ...amanah, ya bersyukur, tanggungjawab... ...itu adalah ciri-ciri perjanjian yang dilaksanakan. Kalau orang yang tidak bersyukur... Orang yang tidak amanah tak ada tanggungjawab, dia hanya boleh berjanji tetapi mereka tidak melaksanakan perjanjian tersebut. Dan ingatlah kata Allah, wa afu bil uqud, tunaikallah apa nama ni bil ahdi, maaf, tunailah janji sesungguhnya innal ahda kana masula, ya yes, salam surah isra Perjanjian itu adalah merupakan tanggungjawab yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dengan masa yang ada ni tuan-tuan sekalian, akhir kata saya bagitau bahawasanya ya eh, seulang balik janganlah kita berjanji tetapi berjanji itu tidak ditepati. Yang satu, yang seterusnya berjanjilah mengikut kadar kemampuan kita yang ada. Kalau siapa berjanji dengan isteri dia nak belikan nak berikan sesuatu, maka berjanji itu biarlah berjanji yang dia mampu. Janganlah berjanji insya-Allah umur kita 80 tahun, saya berjanji nak beli rumah. Sekarang baru 25 tahun, lagi 60 tahun tuan-tuan. Janji itu janji memang tak dipakai sampai Jadi insya-Allah, semoga-moga pada pagi yang mulia ini, insya-Allah tuan-tuan boleh mendapat beberapa perkara yang baik untuk diteladani dalam kehidupan tuan, -tuan dari sudut janji. Janji yang paling hebat, baginda berkata Allah, "Inna salati wanusuki wa mahaya wa mati lillahirabbil alamin aku berjanji solat aku hidup aku mati aku Hanyalah untuk Allah SWT. Bagaimana taala maka kita dengan Allah insyaallah kita akan bertemu pada uh, rancangan yang seterusnya ataupun besok pagi dan ahad insyaallah jadi moga-moga uh, kita tutup majlis kita dengan doa agar Allah memberkati uh, program ataupun uh, majlis kita yang berbagai ini insyaallah Allahu Akbar. شيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiyu Rabbi الحمد من حمداً من حمداً حمد حمداً وفي النعم هو الكافي ومزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الرحمن اللهم أحينا بالإيمان وامتنا بالإيمان وحشرنا بالإيمان وأدخنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا حنان يا منان ربنا آتنا في الدنيا حسنة في آخرت حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل من دعاء wa majlisan wa liqa'ana hadha innaka alim wa tubalaina innaka antat rahim wa ala sayidina muhammadin wa ala alihi washabbi wa baraka wa insyaallah tuan kita akan bertemu lagi esok pagi dan esok insya pagi insyaallah semoga yang baik daripada Allah yang lemah dari diri saya yang menyampaikan kepada tuan sekalian sekian Wa bila tawfi'ul hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh